The number you have dialed has been changed. The new number is... Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tätans vänner. Detta avsnitt gästas av Janne Aden. Journalist på Östern och författare till diverse fotbollsböcker som jag har läst såklart. Avsnittet spelas in på ett fik i Kalmar så det hörs lite brus i bakgrunden men det ska inte störa helhets helhetsupplevelsen. Mig och Janne hör ni väldigt väl men som sagt lite brus. Jag hoppas ni återser med det för det är ett väldigt fint avsnitt. där vi pratar mycket journalistik och en och annan fin anekdot. Uh, ha det god. tja uh, Först får jag välkomna dig till podden Det kanske man ska börja med Det känns ju rimligt. <laughs> Men uh, Alltså om du fick Beskriva dig själv Vem är du då? Ja, jag jobbar i på Östrand uh, Så länge Jag har varit har varit i många år uh. En, en, en, en, jag, en jag är nog lite jag gillar att hålla på med olika grejer lite mångsysslare för fel ord men, men en, jag är nog en som gillar att göra flera saker samtidigt mm. men jag, jag har ju läst dina texter för att ändå du gjorde av mig Det läste jag texten, definitivt <laughs> Ja, men det är, det, är, det är väldigt brett spektrum Det är inte bara att vi skriver om liksom musikens Utan Det kan vara lite där, lite där, lite si, lite så. Ja. Och det måste vara väldigt uppfriskande, tänker jag. Det är oerhört uppfriskande. Ofta finns det ju kopplingar som man kanske inte automatiskt tänker på mellan, ja, mellan musik och sport eller, eller mellan en bok och tennispel eller vad som mm. helst. Alltså det, sånt, sånt är väldigt kul när det är liksom lite... Ja, när breddas så det inte bara är en sak utan det är fler. Ja, men det är som eh, jag tänker på det, att eh, vad, man, vad man själv kollar på för dokumentärer exempelvis. Ja. Det, det finns ju ett par sportdokumentärer som liksom är så pass bra att man kan kolla på dem i princip hur många gånger som helst. Ja. Men det är lika kul att kanske, okay, okej, kväll kollar jag på en dokumentär om Colombia lag 94 till exempel. Ja dagen efter den kollar man på en dokumentär om Elvis Costello mm. sen kollar man äh, om de dokumentär om Sufragetterna sen mm. kollar man om dokumentär om det är som i textar också att är, jag intar att det är mycket roligt att skriva om där är det den, den musiken sen är det den idrottaren mm. sen är det si, den präst sen är det så Ja men absolut det är sådana alltså, så här upprättning döda på något sätt så alltså, är det variation Tack för det här, tack. Alltså just variationen äh, gör det spännande. I det avseendet är jag ju lyckligt Lotta som kan prata med, liksom, med alla slags människor. I, för att det är liksom, till och med ett jobb att göra det. Det känns väldigt kul. Men är du likadan i, i ditt konsumerande så att säga? Att, att vissa dagar kan du sitta och läsa en däckabok. Ja. Sen kan du läsa en biografi, sen läsa ja. en kyrkegård liksom eller barnfri ja, jag, jag är exakt så exakt sån är jag många dagar så jag lite av varje va? jag, innan jag, jag i morse så satt jag vid köksbordet jag satt själv mot fokus och då satt jag med en, en rankindäckare hans nere däckare och sen, sen när jag hade gjort mig ordningen så så, så så satt jag och läste en stund i en ny bok av en, tysk som heter Hans Fallare. Det är ny på svenska tror jag. Mm. Eh, en tysk romanförfattare som har blivit väldigt förtjustig som dog i slutet av 40-talet. konstigt nog hans böcker har slagit igenom i Sverige ny. Eh, och det är en bok som handlar om hans liv. Han har förkläppt det lite grann eh, i romanformen. Det handlar om en, om en eh, mm. etabler, socialt etablerad person som stupar rätt ner i missbok och stöder till sig ett liv av så att, och, och sen har jag också vid min säng en diktsamling som jag köpte för ett tag av Thomas Farnström som har brukar ta upp och läsa några dikter i då och då mm. så, så det är allt, alltså, jag känner väl liksom att allt som jag läser, alla de dokumentärfilmerna ser, alla skivor och hur, någonstans så kommer det liksom ut i ens verk på jobbet, mm. alltså det någonstans så skriver man en text och då passar liksom kanske någonting med talströmmar eller de svarar in i den texten Ja, men, <hör> nu törnsen, men jag är där. med en nu sa tönt, men jag jag inte velat för fördjupa mig där för att det är så många andra som har gjort det. Ja. Så vid i mitt bord så ligger det gamla harry till samlingar sig. Det är ju lika att ha det. Men det är som du säger det ju, och sen, sen tror jag att man blir mycket mer bredare människor och man, ja, man lyssnar och tittar på så mycket olika läsare. Mm. Jag tror inte att det skulle bli kul att läsa täcker eller 100 procent men inte våga säga någonting. Jag håller helt med alltså det. Alltså jag känner alltså jag har jag har, alltså man vill hitta det Det, det bästa det, som finns liksom under den tid man har på, på den här planeten och då vill jag inte begränsa mig till bara en sak men man liksom man vill kolla allting. Man kanske först läser en bok och sen vill man liksom se en bra tennismatch eller en fotbollsmatch, mm. eller vad det nu är, eller vinterstudier. Man vill ta in allt, allt det roliga som finns. Ja, ja, det. Men När du, när du var barn och så, när du tänka vad, vad du ville jobba med, vad det givet att du skulle det bli med journalistik och sånt. där. Jag sa faktiskt det tidigt att du skulle bli journalist. Jag har eh, alltid haft, varit väldigt road av siffror och statistik, så den mm. har, passar passade ganska bra om sportintresserad. Så det, det var väl min tanke, men eh, och den förstärkts väldigt mycket när jag var tretton år. <går> av en ren händelse får jag säga. Jag fick hälsa på Ricky brusch. Jag, knack, mm. jag knackade på tillsammans med några kompisar. Men det var alltså knackade på hans dörr i, i Lövbröd i Skåne. Och det var en kille som öppnade, det var inte Ricky själv. Men först fick jag gå husets syn och så där och sen så de, så sa killen till oss att vi skulle komma tillbaka senare på kvällen och mm. skulle vi få träffa Ricky där var hösten 76 strax efter att Ricky inrufade åt fjäsken och då satt vi sen hela kvällen och halva natten och lyssnade på Ricky bok när han berättade den ena märkliga och mest fascinerande episoden efter den andra och det, jag kände liksom att jag fick så bra kontakt med honom när vi pratade och att att när jag frågade honom resultat och, och sånt där att han liksom, det var som att vi, ja, han såg på mig att jag menade allvar och, och mm. jag tänkte att om jag kan om jag kan få så kontakt med en idrottsstjärna så kanske det är meningen att, ja. att jag ska hålla på under skåksmogestik. Men just det måste jag Ja jag var ju inte ens kund naturligtvis <laughs> det var ju liksom 24 år när jag föddes, men när man har sett med, med Ricky Burs den här dokumentären vad heter den Stjärnen är större än världen. Ja, mm. jag har inte sett den än, men den finns där. Mm. Men han vann ju vara speciellt på det med ett väldigt skön sätt. Han vann ju inte vara så konventionell. Han var allt annat än konventionell. Jag ska berätta en sak för att förklara hur för annorlunda... Alltså, när man kom in i hans vardagsrum... Så det, han hade ett jättestort akvarium och så står hans skivsamling enormt. Tusentals överskivor. Alltså, minst 10 minst skulle jag ja, tro Alltså så många. Ja, det tror jag. Stor längs, längs väggarna och, och uppåt väggarna Och sen hade han en TV placerad lite avigt i rummet på ett berått mejut. Och under TV:n så stod någonting som vi inte riktigt fattade vad det var. Och då förklarade han att det var något som hette video. Ja. som han hade köpt i USA. tv var också amerikansk men inte Mills Men det, det här var 76 så jag, första gången jag det talat som en video. Det låg någon film där också. Eh, det ja, det var väldigt häftigt Han var ju disk jockey vid sidan av vilket förklarar han, alla hans skivor. Men eh, han eh, han hade gjort fiasko som sagt på Montreux så då, han, han höll på att avsluta en lång fasta när vi kom dit. I alla fall sa han det så han satt med en liten sån där tekopp eller kaffekopp med vatten som han drack då för att liksom anpassa kroppen för att ta in vätska så skulle han bära det också. Ja, men det är som man har lärt lite för Jag är väldigt, väldigt intresserad av att detta i mm. eller för detta ta medierna men också. Mm. Det finns inga bättre att höra gamla historien än Ingvar Långsbärg eller Björn Helberg eller Rikkeberk eller Val för idrotten mm. Men det är när man har hört någon Ryckebrusch eller. Ta Frank Andersson också för de var ja, i samma va. tid. Just det. Det, var nog, det var ju inte folk som levde liksom det de inrutade. Nej, alltså de var, de var normbrytare på något sätt. Alltså ja. De accepterade inte det här svenska jantelagen att, att alla ska smälta in i en viss mall och alla ska vara likadana och sånt. De var liksom mer exhibitionistiska och eh, på gott och ont så tände de på gränserna. Va? Ja. Jo, det är klart att jag är över styrning. Men det, det var var inte mycket, med. Jag, jag, jag stör de äter medan vi pratade. Nej, nej, nej. Det är bara, vi bara kör. Mm. Det blir en känsla också när man hör att... Nej men för, för när man då när man läser gamla eh, intervjuer eller dokumentärer eller något, när, man, när man märker just det att för 74 år då det är ju 40 år sedan ja, plus minus att det har ju förändrat sig väldigt mycket för att det tar som snatten idag han är ju allt annat än jantelagen ja, ja. Men, men idag är ju det självklart att jag intar mig på den tiden måste jantelagen ha varit liksom för många det finaste som fanns. Mm, och därför blir det extra intressant när då en Ricky Bush figur eller Frank Andersson eller ja. när Björn och flyttar till Mån. Var det, det. Var ja, det kommer man ihåg, så. den debatten som födde. Jo, ja. det är när man har läst sånt där liksom, man förstår att det var så intressant. Mm. Ja, man, man, man skulle vilja läsa mer om det Mm. Och sen andra med idrotterna vi har nämnt här nu. De var ju definitivt framgångsrika därför. De var väldigt framgångsrika. Rikipost i post, ja. Men det var väl diskus? Det var diskus. Det var lite kul också. Alltså hans, hans stora besvikelse inom idrotten var att han aldrig vann en stor titel. Han hade ju närmarna emot sig. Han var ju så nervös. Men jag kommer ihåg när vi gick ut från huset och mitt i natt. hur gammal var du då? när du var? 13 var? När ehm, jag skulle fylla 14 men när vi gick ut från huset då på natten så gav han oss en, sin autograf vi fick kvar så där han skrev att rikebruk världsmästare Och jag hade betungen att säga varför ser du världsmästare, det, det, det finns inget VM-fri det var inte läge utan det, det var han såg sig själv som jag, eller vill att vi skulle se honom som världsmästare vilken ja, jäkla kille, så... Ja. <laughs> Och det, så det var inte bara alltså, det här med sport i som att, att det fick, mitt intresse fick en skjuts, utan det var också en musikintresse. För han, han, han plockade fram en hel del skivor bland annat och gjorde en och så var det väldigt bra. Och så då var någon anekdot som hade med den platta när jag spelade en låt och, och så vidare. Mm. Så att även mitt musikintresse som i den tiden inte var så stort. Det, det, det blev väldigt... På... Det, det är väldigt kittligt, det är spännande liksom. Så för att liksom prata det så kan man säga att ryckigt brus för det är en journalistik på ett eller annat. Ja, just det, det är jag absolut. Det. Absolut, definitivt. Men det är ju det är ju ganska föranstor <laughs> för en ja men hur blir ja. du journalist? Ja, det för jag tacka ryckigt Ja, absolut. Det var, men, ja, men så var det alltså. Men du har inte ni har ingen kontakt efter? Nej, det var... Nej, aldrig. Men hade, man hade ju alltid det att kunna sitta bort att jag har varit hemma så när ja. man ser att han gör det ena med det andra. Ja, det var, det var väldigt häftigt. Det var nog helt rätt ord. för Man var alltså både stor utroldrande men samtidigt hade man ändå blivit så pass gammal som man kunde tänka lite kritiskt. Samtidigt att eh, en del saker som man sa, jag minns att jag om man var nervös i vårt ordlåg. Så han svarade med en tio minuters utläggning. Ingen av oss begrepet ordade det men... Egentligen var det väl hans sätt att säga, ja, det var han ja. Men ja. han var så pass... Om, inte han, om han hade haft bättre närvaro så hade han blivit mm. olympisk mästare definitivt. ja mm. Nej, för det där är ju som när man, när man ser på sport. Nu Vi ska tillbaka till en här snart. Men det måste ju... Alltså det är inte jag beundras jämt att man inte är mer en än vad man är. Mm. För om du tar OS nu har inte jag kollat över det mycket OS men ta VM94 som mm. exempelvis kvartsfinalen ska vara redan där att så många som det var på läktaren mm. fullsatt och i tv ut om allting mm. jag hade aldrig vågat gå fram och den gränsen där. Om jag hade gjort det så hade jag varit åkan Mil så att säga. Mm. Nej men så, det beror inte så svårt att de inte att det inte händer för det är inte så många man hör, hör Nej, så. jag håller med dig. Jag tänker också på det här, hur klarar man av? Det är men... Ja, Men alltså, jag tror det... att det är tabu att man inte kan prata om sådant när man är någon värld inne i det för att det är väl klart att man på ett eller annat sätt blir väldigt nervös Ja, nervös är de säkert, men, men alltså de är, de är inte nervös så att det liksom hindrar dem, utan så de är någon. Jag tror att man är väldigt nervös, så, men, men det finns en del som klarar av att vända den nervositeten till någonting positivt mm. och, och, och ändå presterar. så finns det de som nervositeten slår knut på och då kan inte. Alltså, jag vet, jag frågade Johan om det någon gång. Hur det var alltså, om man blev nervös... Så. I stora manfrus jag, ja det är klart det blir det fortfarande. Blir man inte det så är det nästan lite konstigt eller vad det var Men han var ju vara så sjukt men Jag hörde även historier om honom. Det här var ju. Det var något sm mm. Men det, ja, han är den bäst i Sverige så här, mm. och det kommer han ju vara jämt. Mm. Men då hade han bara kommit. Nu kommer jag inte ha exakt hur stor den var som man får ta den en ny passalt att han i princip hade kommit in i bort hennes men McDonalds på sig, i stället för att vara med uppsatta något från Bing Max. Sen gick spelarmatchen och utklassade honom. Just det, det känner jag. Det finns någon historia. Han, Peter Carlssons bok. Uh, vad heter den? Hans första. hans Känner du till honom, Peter Karlsson? Uh, uh, som uh, skrev en människa. gammal fotbollsspelare. Den skulle du ta och kolla upp. Jag, jag har tappat bort titeln nu. Men han, han berättar. jag tror faktiskt att det är en om Charlie Yorks ja, som har gammal film. Som upp kolla. genom just <coughs> sätta sig på elementet. Mm. <skratt> det, är, det är nog en klassiker men han var nu för att sitta på elementet ja. För... ja det känns ju <skratt> den, är, den är väldigt underhållande den där första Peter Karlsson-boken Drömälvan heter den. Ja, det var, han skrev den när han hade läst Nick Holby och, och svensk motsvarighet underhållning ja. underhållande texter om fotboll ja. så där, det kom 94, den slog rätt stort jag läste inte den då men jag skulle inte bli förvånad om den någonstans finns hemma hos min mor. Jag är absolut inte förvånad om jag har den. Kolla det. Det. Han, är, där är, han är underhållande. Ehm, och du som är så påpåskunnig du, du kommer att känna hela andra namn. Det är som liksom gamla gamla eh, Jo, men det är också det som är förkopplat till din journalistik. Att när du intervjuade mig för den här podden som jag sen bjöd in den i så marion. Men... De när jag kollade upp dig som märkte jag att du hade skrivit böcker ja, bara, som står hemma hos mig. Aha. Och det är ju ganska coolt. Det var väldigt coolt tycker jag. Men. Och de är ju, nu kommer jag inte ihåg titlarna på dem, men det antar jag antar att du har koll på. Någonlunda. Men de var ju också väldigt, väldigt underhållande. Ja, det är roligt att höra att du tycker det. Alltså, jag ser på det, det skrivandet jag gör vid sidan om, vid sidan om liksom, yrket på liksom och sånt. Det jag försöker göra med mitt det är liksom strössel på glass. Liksom. Ja. Alltså lite anekdoter underhåll. underordning. Alltså att det inte är så allvarligt. Ja men för det var just en, nu vet jag, har läst många sådana här böcker så jag vet inte om just vissa anekdoter från din bok eller, mm. eller dina böcker. Men det var ju bara små saker när Arjen Robben skulle skriva på för någon klubb. Att de hade slavat fel på hans efternamn, eller vad det var. Ja, just det. Och hans pappa sa att han inte en rättens, men ni kan en slavare rätt kan inte ta hand om honom. <laughs> ja, det var nog min bråd, känner igen. <laughs> Men sådana saker, det är ju jätteintressant det är då att Charlie Wolf sitter på ett äglemänligt. Ja, om det nu var, Ja, men visst, na, men visst alltså det, det är kul va. Jag tycker att... Uh jag är en själv person som tar så saker och ting väldigt framgång och just det gör, skapar ett behov så att man, man måste hitta och förstå så lite, lite får sig mm. eller liksom bara sådär, var på smilbanden ehm, och det, det har alltid ända sedan jag var barn ända sedan jag var riktigt liten så har jag fastnat för just den här sporthanekdoter och så lite lustiga händelser. Ja, vi är med lika vad vi tror det ja, <laughs> du vill. Ja, men, för, men alltså, och sitter man i ett samtal med dem kanske man är på en middag eller någonstans om man märker att det är någon annan som har ett sportintresse och, så utvecklar man några anekdoter. Då är det plötsligt som att man känner vad det händer. Ja, men det är det som är så ja. skönt med, med sport. Det är en av fördelarna med sport. Som, som du säger, träffar man någon, okej. Okay? Personer är beroid och också sportintresserad det är bara, ja, men, känner du till att Charlie Orts är ja. element och där man är igång ja, det är jobbigt för de omkring som inte är sportintresserade men ja, det är det. de kan nog också ha kul åt för det är ändå roliga grejer att man hör att okej, okay, varför sitter han på ett element när ja. han sitter i rummet <laughs> alltså det är ju en rolig historia någonstans, om nu sant eller inte ibland alltså, det Charlie Orson, jag vet inte ens om det är sant men, ja, jag hoppas snart alltså, det, det är, det är... Så, ja, nej, det, alltså det Ibland känner man att man tråkar ut sin omgivning när man pratar om sånt här. Men eh, jag kan alltså inte känna att jag kan vara svårt att vara så intresserad när folk pratar om miljöfrågor eller, eller, ja, nej, eller politik eller vad nu. Kan jag känna att mitt intresse försvinner liksom. Ja. Så det är olika vad man är intresserad av. Men, men alltså, sport är ofta så där sådär, liksom att man finner varandra. Ja. Men tillbaka till journalistiken, när du hade varit där hos och så var, var det liksom när du gick i skolan att det var de ämnena som var roligare? Att de där man kunde skriva om, om olika saker? Att... Nej, alltså jag gillade svensk. svenska, det var otroligt ämnen i skolan, men faktiskt min favorit i skolan var matte. Har ja, du gällade ju siffror, sa du, Ja, jag gillar, jag gillar siffror Jag hade en släkting som läste till lärare och hon lärde mig multiplikationstabellen eh, mellan första och andra klass, eller om det var innan jag var 19, så jag tror inte ihåg det, men, men hon lärde mig, och jag lärde mig den utan till upp till 12 år. Det hade ett förspråg ja. under alla skolor tack vare det. Eh, men viss skrivande alltså, det fanns ju liksom hela tiden med va, att sådär. Ja, jag, jag tänkte det här, liksom att, att om, det, om jag inte blev journalist så gör jag inte det så mycket för jag kommer ändå alltid ska ändå skriva. Det kanske får en ny istället. Så att, ja, jag hade liksom. Jag hade.. Jag visste vad jag ville men jag var rädd på att det kanske skulle bli lite svårt. Ja. Men vad var det som. För när man valde när man skulle gå vidare i skolåren vad var det då du ville utbilda det till? Eh, ja, du alltså jag läste, jag läste ekonomiskt så jag tänkte att det kan vara bra att en... fundera på hur jag skulle läsa Även där tänker vi likadant ja. Fast jag är väldigt oekonomisk som, ja. som kanske mätare gick ner och köpte godis Ja, var. men även där är det likadan. Jag har <laughs> ja, köpt okay. en bok, kanske jag får se om jag läser ja, okay. Jaha, okej okay. Men jag tänkte att det kan vara bra att få tillbaka på om det här med, med skrivandet, om det inte skulle betala sig. Så att av mina första pengar så skulle jag, mina första pengar, egna pengar överhuvudtaget, det tjänar jag när jag var 11-12 när jag började ut roliga historier till tidningar. Så där, då kunde man få den femma liksom för att publicera mm. roliga historier någonstans. Och så, där. så att det var ett sätt att dryga ut i ekoprimmet. Ja, 11-12 år någonting Ja, men det, är också en, en, det måste också vara en fin känsla att det står med den här goda historien och ja, sen står det signerat. Ja, det, det tyckte man var väldigt häftigt. Och det sparade man ju kanske i början och så, till wow, mitt namn i tid. För alltså, kom ihåg, när jag kommer när jag började i så var det en kille som kände igen mitt namn Han att jag hade haft en, en, en ett par historier i, i 91 nyligen. nyligen. Det var en av skolans busa. Han gillade den historien och liksom kom fram och var, Ja, men då min axlar på och det var jag som hade så sjuk huvud. liksom Det fick jag ju säga att det var jag. Eh, och sådär. Sen var man, hade man, inte är ju någon beskyddare, så jag kan vara men, men lite sådär, liksom att det var inte fel. Liksom, att han tyckte att jag var kul. Äh, alltså. Nej, det är så klart, det är så klart. Men, men alltså, men, om vi tänker, när, när blev du, om man ska säga journalist, på allvar? när säger du när det dyrka Det var när då 22-23 är någonting jag började jobba. Jag fick ett jobb i Vänst. Jag gjorde i Svall. Jag gjorde Jag var 23 år då. Just och eh, sen fick jag ett fast jobb och flyttade ner till Och då var jag 24 när jag kom till Vänstborg. Ja. Så det tog några år där när jag gjorde lite annat, pluggade lite annat och så gjorde jag värnplikten. Och eh, jag jobbade i leks också. i så länge och Ja. Ah, så det vill lite annat till, liksom, så var det den journalistbilden det var två år. Ja, men artikeln ända. I Jönköping. Ah, ja. Så det vet du hur sport det? Så att Ja, uh, ah, det var mm, Det var jag, jag hade nog kunnat uh, testa lite tidigare liksom, men uh, jag kände jag ville ha korrespondensutbildning i ryggen. Jag, jag vet inte varför. Jag hade, jag hade skickat in lite texter till äh, en text till Kristianstad en text till kvällsposten som de inte tog in, det handlar för hög som helst här, Så de inte tog in men de sa liksom, sådär, att äh, kanske någon annan gång, men äh, det, det kände jag att ja men det kanske är så att jag behöver ha papper på liksom att jag är en list. Sådär. Ja, nej men det kan man. vara en bra poäng, tänker jag. Ja, det kan det väl vara. Alltså, men någonstans, vi hade ju driften liksom att skriva och sådär. Men mm. det var lite jobbigt. N när man sa, ah, nej, vi vill inte få vi se något. Jag bara, fan. Är det inte bra nu? man liksom, är det för fel? Så, liksom. Men, men det var, i efterhand så var det nytt läxor. Ja, men, men det kan jag tänka när man frier själv. Alltså jag, jag vill ju ändå liksom kunna se mitt namn i tidningen att kolla jag har skrivit mm. det här om dig eller gäller valfri mm. eh, valfri text mm. eh, och då var det att jag kommer när jag var barn, ska vi inte prata allt för mycket om mig men det kommer att det har mamma berättat att för sett fotbollsproffs och sånt där mm. som alla eh, grannbarn mm. så var det just att jobba med journalistik mm. och det var att jag tror jag alla man kunde när man skulle skriva någonting i skolan, mm. göra en D extra bra. Kanske gick in mer för det än låt säga natur. Ja, oh. oh. oh. alltså, samma här. Absolut. Alltså, ja, alltså, vad jag gillar med journalistik, alltså, det är just det där att man, att man står lite grann i om och betraktar och sen ställer man lite frågor och, och sådär. Alltså, man, man, liksom, man är med där det händer men man är liksom ändå lite utanför. Ja. Oh. Men det hade det... jag... Det, det, det passar mitt kynne att, att göra så. Alltså när Rov var jag inte riktigt säker på... Om jag, hade, om jag hade, kände att Storv Rov var stå i centrum. Uh, men uh, det passar inte mig så bra. Utan det här står lite jävligt sedan de passar inte ja. mig. Inte. Sådär, så att, uh. Ja, men det kan man ju tänka sig. Men journalist, för det som du säger att de är ju inne i smeten. Ja. Men de det är ju inte kring dig. Det är Nej. stormar eller... Nej. Nej. Man är, bara, man är bara ett verktyg som ska berätta en historia. Alltså, och så där. Alltså, ja man, man, är, man, man, är, man är lite outsider på något sätt. Alltså, det, det var någon amerikansk journalist som sa en gång när jag läste när jag, jag tyckte Det tyckte jag var väldigt intressant. Att en, rikt, en, bra, en riktig journalist har inga vänner för han ser han eller hon ser alla som antingen potentiella källor eller, eller att konkurrenter. Det låter som någonting Det skulle kunna säga. Ja, ja, det är absolut. Bra att du tar upp hans namn. Det skulle absolut kunna vara han. Ja, jag har läst ett par av hans böcker. Var ja, men vad kul. Stor och av honom. Ja, han kan skriva. Det får oh, man ju ja, ge honom. Alltså, de amerikanska journalisterna. Det finns ingen svensk journalist som är i närheten av, av dem, tycker jag. Även om det finns många bra svenska journalister. Jo. Han, är, han är enorm alltså. Tom Wolf kommer vara den här läsaren. Har du någonsin läst honom. Bitvis. Nej, han är den bästa stilisten jag läste överhuvudtaget. Nästan så att det knäckte mig. Jag kände första gången. Varför i helvete ska någon annan skriva någonting? När han är så här. Det är, det, är, det är så enormt mycket bättre än Oh, nej, jag, jag är så överlägsen kan jag inte tycka han är idag jag, jag läser honom ofta och ja. tar ofta fram de boken och läser på sidor på det där kicken av är bok jag köpte faktiskt en bok i iTunes bara här om dagen av uh, en annan omkansk journalist han kom över 50 så trattar namn. Han, han, han skrev bland annat en uh, väldigt berömd text som John F. av mig. När alla liksom skrev samma historia om alla politikerna som ja. såg i graven. Så vinklade han istället för att han hade pratat med de två män som grävde graven. Ja. Han ett porträtt på dem. Alltså hur var det att gräva ett president Kennedys grav? Mm. Väldigt annorlunda. Och han, han var specialist på... Eh... Men då var det alltså ingenting om de närmaste sig Nej, det var, det var, var annat de om de här tog. två. Hur, hur, hur, hur de såg på Kennedy, vilka de var ja. vad de tänkte när de grävde den graven och sådär. Alltså det var... Ja, men det är samma sak när vi nämnde Gates och det så det är absolut så cool det är så cool det är så cool det är så cool det bra, är så cool det är han cool det är så inte. Nej, det här så det är så cool ser är så de det två så och det i handen eller vad det är han cool liksom, oh, det är liksom som, nästan som en symfoni, så cool det är så cool det är så cool det är så cool så det är det är det blir mer dramatiskt. Det blir alltså en gubbe, till exempel. Jo, men det är det. Jag har intagit att en, en intervju med funktionärerna, där han får ge svar, att det är nog inte så kul. är tror inte jag heller. Det känns som en, en gubbe som ja, inte alltid känns så intressant att lyssna på. Så är det. Så. Jimmy, Jimmy Breslin heter den här ja. personen som jag tänkte på. Jimmy Breslin. heter du någon bok av honom? Oh, han, han skriver romaner också, men han skriver nog bli mycket bättre inte då då då kan du kasta det. Jag ska. Jag får in på att läsa eller sätta bok eller sätta Ja, den är lite svår. Den här heter. Jag tror den heter The World Recording to Jimmy Bradsley. Jag har bara, Jag har lånat den på biblioteket. Är starkt då jag gillar den var de, så de, de sönderläst sista gången, jag ja. var säkert tio år sedan men nu hade jag av en slump så sökte jag honom i iTunes Store ja. och där fanns den här boken på typ 49 spänn ja, det och det är bara sådana jättebra eh, alltså just han hittar liksom en annan story All 99 av 100 journalister går åt samma håll för de vill inte minsa in mm. men han är den hundra som går, går åt andra hållet och hittar dem det är ju det här med, med senaten eller Greta överlagat att... Nu har jag inte läst alla hans text naturligtvis men jag har läst många av de hans böcker så att det är ett speciellt språk. Ja, det är det. Det, är det, är det. mycket, det är väldigt fint. Men det är just det som är för att det är inte, du gjorde den här skivan där, mm. okej, okay, uh, hur är det att turnera med The la. Svar, mm. Utan här är det att han pratade inte men han visste att Sinatra bodde på det hotellet, oh. då tog man kontakt med vad han beställde upp room service och allting, som han på den klubben då gick man dit mm. eller den texten han gjorde om um, uh, vad heter den, You The magic, Silent Hero, oh, den är så bra, The Silent Season of the Hero Men, men det var ju länge sedan jag läste men det är ju också You The magic". jag kan inte allt för mycket om honom, men han var ju en av de absolut bästa uh, eller var med baseball oh men det var inte heller det här traditionella du spelade sig så länge i samma klubb utan där får man ju rena på så mycket mer än sport ja alltså det är journalistik som är litteratur på något sätt ja. alltså det, det, man, man sen är det en den gräns att jag vill inte gärna sitta och läsa skvall det gjorde man ju nej, och de nej. kvinnorna liksom. ja, nej det vill man inte men, men han, till Leeds, han han klarade den gränsen men, ja. eh, oerhört Sköpa, alltså sådana som, man, som man ju har. Vad kul att jag, jag har faktiskt den boken, The Silent Season of the Eevee. Fantastiskt träffat om har man haft Han är kast. Har du läst den? Nej, men det är en sån där bok. Jag vill att ja, jag ska, ska köpa den. Du ska komma hem till männen och så ska du få låna lite från en yeah. du, du... Det är den första jag träffade faktiskt som Aleks. Nej, jag känner en till som Aleks G. Theliz. Jag hoppas att han är äldre än mig då. Han är äldre. Förra skiffade jag till begendoriska John G. Andersson förstånden. En klass, jättebra journalist alltså. Och... Ja, jag hade aldrig hört talas om det var när jag lyssnade på fotbollsmagasin Offside, deras podcast så var det något, alltså, äh, pratade om ja men Det var något äh, reportage som pratade om intressanta sporttexter. Och det var det ja, den om de gjorde med jo med. Sen kom de in på. Äh... Jag pratade med, med Floyd Patterson, för den har ju varit med i tidigt nu avsajden. De nämnde inte den. Nej. Nej, jag kommer inte ihåg, men det var någon boxare. Som bodde på någon ranch det kanske ja. var Floyd. Ja, det, det, är, det är Floyd. för den var med typ i första eller andra numret offside när det inte bara handlade ja. om fotboll. Också i boxningens hamnet. Väldigt bra text. Ja, men för, för det är just det. Då tog de upp många texter. Och de har pratat någon gång om sportböcker. Men det, är att det blir ofta väldigt... Jag hävdar att det går ju att läsa. Skulle jag komma över en bok om Tiringöneri till exempel. Mm. Det hade säkert gått att läsa att han gjorde sig och så många mål och allting där men det är inte alltid så kul utan det är alltid varit mer intressant om man förklarar varför han till unik så bra beror det på hur mycket beror det på spel hur mycket beror det på ny miljö och hela den biten man ja. får sällan det utan det är ofta som Elvis att nu läser jag inte så många intervjuer med honom men jag är inte har att det är okej, det året släppte du den här skivan ja. där var de och de men precis så är det men, nej, men alltså, man vill ha lite mer alltså man, man, man, vill ha den här, man vill ha det som är lite extra, va? alltså, det är det som man kommer ihåg efter. Man vill inte bara ha ja, att han gjorde den och den skivan det och det år och vad man tycker om den. Och det finns ju alltid många, det, alltså, det finns alltid lite mer att berätta alltså, det, som grejer i telet håller honom och ställa sig och titta på sin avsrätt. Och, och på något sätt liksom bygga historien kring det. Och det är det. ju ett av dem jag läste läst några gånger, att det är som ett av de absolut bästa reportagerna. Ja det förstår jag att det, är. Det, är, det, är, det finns ju en del alltså de är offside-gänget, jag, jag tycker de är skickliga, men jag tycker bara att det kan bli lite tråkigt på något sätt. Men det är bara fotboll. Med så respekt fotboll Men Jag gillar när det är lite annat så alltså, i, I USA har alltså det har en helt annan tradition det här med liksom lången lite där om tennis eller motorsport eller, eller baseball som sagt vad, vad det nu är att mm. här i Sverige är det bara fotbollen som, som behandlas på det sättet. och det är ju det är ju inte fel, för det är kul ju att det finns. Men det syns att det inte finns plats för så mycket mer. Det kommer ju i sig slår det mig en bok här var på svensk tennis som när vi var, var med som, som också är väl, bra, Ja, det var, då, det var jättebra. Ja, viktigt var det. Så så. Jag blev så glad på att wow, vi har lyst annat än en äh, fotbollsböke. Det kanske inte kom, men, var så det, uh, för var det, uh, för var det jag kunde även ha råd på Torefons. Sjuvån var tydligt. Torefons var Torefons. Det var, det var det så väldigt bra. Torefons, det var något ja, en dansk journalist som skrev det. Ja. Nej, men alltså, jag tror ju på för hur mycket man tycker om fotboll Man slänger sig över det i alla fall. Men det, det är ju minst lika kul att läsa ett, ett långt reportage om uh, Lämst Absolut. Armstrong. Absolut. Därför han, just den in, in, historien är ju intressant. Absolut. Så du dokumentärerna? Ja, ja, den kan jag bli. Jag kommer inte ihåg Nej, ja, jag så den för någon uh, månad sen uh. Nej, absolut. Jag alltså... Det är lätt avfärdande som bara en doping-sport på grund av sådana som Armsprung och andra fördömda fuskare. Men fan, cykling är mycket mer än bara fusk. Tore är ingen tillfällighet att det är en av världens största tävlingar. Det är så häftigt att följa. Och inte minst nu när Roberto Wacke kommenterar det i jordboken. Han är ju fenomenalt en och, Alltså... Är, hur det är upplagt alltså det här med, med hjälpbrytare och liksom, då och då så är det någon outside som kan få vinna en etapp, de kan ju, en outside kan ju aldrig vinna en, en stor cykeltävling en outside vinner ju aldrig tog men någon gång kan de vinna en etapp sådär så de får sina 15 minuter av berömmelse, det är häftigt men just det här med cykling alltså jag, jag förstår ju dem som avfärder som en dopingsport med tanke på att affischnamnet att, att ja. allting har varit fusk helt enkelt, som man förstår det, men så här, ja, jag håller ju med, de är ju cyklingar där, att jag har jag aldrig hade känt att det lockar att titta på, men Nej. jag läser ju hemskt gärna texter. Ja. Nej, ibland, vissa saker är ju roligare att läsa om än att se eller höra men menar, det finns ju en del som skriver så bra om vissa förhållanden som man känner ju, du behöver inte röra den skivan där kan man läsa den här texten liksom. Ja. Är det här det är ju jag såg som också gillade dokumentärer jag såg en väldigt bra dokumentär han väckte på Netflix som en amerikansk äggerskisk Roger Ebert heter han med. den Så, finns på min watchlist ja, står... han såg väl typ alltså ja, ett flertal filmer var dag mm. och var inte rädd för att tycka heller och, men det var han var resen han var recensent otroligt bra resen alltså och han läst en del av hans recensioner jättebra, oerhört grundlig och enormt kul cool med så här breda referenser. man, kunde som liksom referera till massa. Han eh, var kunnig om liksom, ja, inte bara film. Ehm, ja, och det, det kände ibland när jag läser en del av hans recensioner, liksom, att det räcker med att läsa recensioner. Jag behöver nog inte se den här filmen. Nej men jag kan... Nej, men jag kan för det att få koppla, ska tillbaka till journalistiken igen, vi kommer att svälla ut jättemotor. Ja det var bra, ja. så är det, samtalen. Nej men det är det jag känner att, att jag liksom hade gett det här och journalistik eller drömmen att skriva hade nästan gett så att ah. För det var, på den tiden så satt jag någon värdering i att jag skulle förvakta journalisten. Jag vet inte varför det <går> Jag vet inte varför... Men, men så kan man känna. Men så var det bara. Så började jag läsa Anders Loppos krönikor. Mm. Och det var ju... Det föddes en kärlek. Ja men vad det... kan det vara, mm. vara? 2007, 17, 18 kan det ha varit. han var riktigt vass. Ja, jag tycker fortfarande han är väldigt, väldigt vass. Ja. Men... Det är som när han skriver om, om musik, att det kan vara band jag aldrig någonsin har talat talas om. Troligen aldrig någonsin kommer att lyssna på. Mm. Men det är ändå värt att lä läsa den här recensionen för Och, och det är ju det som är en bra diskriminering som gör att det kan föda någonting. Mm. För jag menar, jag med. Det finns ju många då i Sverige. jag tycker Ja, det var min absoluta farligt. Ja, Om jag skulle ja, vara tvungen att plocka ut ja. någonting. Gradvall är ju bitvis också väldigt vass. Ja, han, är, han kan vara väldigt rolig i Han är häftig. Ja. Jag gillar också att och Låker väldigt mycket. Alltså de har ju hört ofantligt mycket mer än vad jag har gjort. Sådär. De skriver jättebra också. Det är svårt för dem. Det kom en bok för 15 år och alltså en samling för det är ju som heter Feber. Ja, den men, finns ju nu på hopp poppet Ja, det, kan jag rekommendera. Alltså, även Lennart Persson. Så tyvärr jag avlidande som sex år musikskapen från andra Jag köpte Sonnyk i den Där kunde man ju köpa alla. Köstes med... Ja, köpte jag. ja det har jag också den den, 700 sidor. Ja, men den står där fint. Och den, det är ju ingen bok man läser från ax till Nej, Utan just man, det. Man det hunker ju lite det. då och då. Håller du att han släppte två böcker men han ja. samlade texter det är ju 1600 sidor totalt. Jag köpte dem jag faktiskt jag, jag köpte den Core specialet i en box med en ske klärbok och så andra slocker, och den köpte jag faktiskt. Det var lite kul att ha. Ja, jag var ju sugen med det, det det rymde inte någon böcker. Nej, nej, nej det var jag sett jag tror det var typ 2009 som ja. jag jag det ju själv i jag Brukar alltid ge en person Jag tror i alla fall att det var det jag när jag Fallet, eh... Men frågan skulle du komma till ja. men, när du växte upp, vilka var dina som du tänkte att... Alltså jag vet att då fanns ju inte internet och det här, men fanns det någon du läste och bara tänkte att ja, det är bra det här? Ja, alltså jag kommer ihåg jag läste när jag var barn, för jag skrev om Johan och Olof Olsson. Minns jag minns att jag inte skrev otroligt bra, jag vet inte om du vet hur han var, men det kommer att lämna över hans texter och böcker. Ja. Vad han? Men... Han skrev både spår och ja. repertoar. För alltså, han var en sån där outsider som han stod lite grann i ja. det norr. Alltså. Alltså, han hade ett sätt att skriva. Alltså. Ja, just det. Ja. Fantastiskt skickligt. Alltså. Så enkelt och klart. Äh, med väldigt vändig blick för de små detaljerna. Alltså. Uh, här gillade jag sen gillade jag uh, jag gillade de här texterna som var med i sporten idag mm. jag, tänkte... jag har sett böckerna det kan finnas det fanns där. ju en sån som heter ordet sport han var armad ja, jag tror att morfar har någon sån där ja. de, de, och sen fanns det en bok som betyder mycket för mig som heter uh, fridrotters först och störst och som var en, en bok som jag fick när jag finnade 11 12 av min pappa. Det var liksom fridåtsstatistik och världsökoder och så. Sen hade liksom texten bröt så då, då var det liksom en om om dit och där. Typ att eh, jag har en amerikan som heter Harrison Dill som som skulle springa 110 meter häck i OS 48, men misslyckades i kvalet. Mm. Då kvalade han in till OS på 100 meter ja, istället och vann <laughs> Och sen är sin Force fyra år senare, då klarar han kvalet på 110 meter, meter häck och vann Harrison det Alltså den typen av grej som finnade ja, sig först störst. Ja, den, den läste jag säkert ja, jag ska 100 gånger ingen övergift alltså. Ja. Uh, sådär. Det fanns andra sådana här uh... Jag kommer inte ihåg vad han här steg åker in i. Nu när han ser femtio börjar det för svårt att komma ihåg namn. Men det var en hjälp för mig att man skrev en bok. För det är just det. Man får ju många gånger någon sorts uppvaknande för språket. Jag kommer ihåg när jag läste, det var ju visningen en legoman. Men jag, Monica Sack har skrivit den. Jag tror hon hänger på IFB i Göteborg också. Vem sa du? Monica Sack. Jaha. Jag tror hon är blöd okay. eh, i skolan när vi var 14, 15 så skulle vi läsa en bok och skriva recension. Och det tyckte att det här kunde bli kul. Oh. Läsar, jobbar regelbundet och ändå skriva. Så här. Och då läste jag hennes bok Alex Domborg. Alex Domborg heter den. Ah, okay, oh. ja, men det handlar i korta drag om den person som bor i Dresiden som bor på gatan och får göra diverse saker för oh. att överleva, Men det är skrivet så att, att barn ska förstå det. Oh de går inte in på allt jag kan tänka mig Nej. vad som kan hända men det var ju också att den kom till mig på ett så enormt vackert sätt ja. att, man, att en sån bok kan göra att man får ett helt annat tankesätt eller text eller vad det nu är så är det ju alltså, det, det styr säkert tanken väldigt mycket det, det är väldigt viktigt så sådana stora läsupplevelser de glömmer man aldrig ja. Uh, en annan, uh, tal om journalistik, en annan journalist som måste säga betyder mycket är Bang. Baro Alving, uh, hon var väl som störst i på 40-50-talet. och var kassör i många år dagens nere. Hon slog igenom som år ja, 2021 när hon skickades som dagens nyheterkorrespondent till, till Berlin år 36. Och till skillnad från många andra så, så fångade hon liksom den här otäcka stämningen mm. som rådde. Och det, det går ut för fem år sedan kanske i bokform hennes reportage därifrån. Jättebra. Det finns många reportage samlingar med henne. Mm. Bang, power, är... och Ja, men det är väl nog många boktips över <laughs> Ja, det blir lite nördigt sådär. Men, men, ja, men det, alltså, det Alltså, det är de bästa journalisterna hamnar alltid i bokform och Deras texter är satt Ja, men det, är, det är det som är så man ska säga, vackert med, med det skrivna. Oavsett om det är en bok eller vad det nu är. Att det liksom kan greppa tagen så enormt. Bra. Sen spelar det ingen roll om det är liksom eh, en Jens Lapinus bok som jag är väldigt förtjust till om det är gejtalis eller om det skulle vara... Alltså det spelar egentligen ingen roll vem det är. Det är bara den där känslan att läsa och, och, och liksom komma in i den världen och fatta att det här kommer jag ta med mig resten av livet. Det, det är otroligt. Det är, alltså, det är blå det påverkar så mycket. det är så... Alltså det är sån, det ger en förhöjt livskänsla på något sätt så alltså, en bra text. det kan ändå få så svår. Jo och det blir att man går man går alltid tillbaka till det bara att man ah, just när jag läste den där boken det var mm. fantastiskt. Mm. jag gör det, för det egentligen. om ja, man är ute och går och bara komma och tänka tillbaka vad var det med Alex Dogboy som gjorde ja. att jag, att den kom till, skulle jag man kolla på boken liksom här med kritiska ögon, kanske inte är den bästa men skit i det, men det var någonting att det kom till mig på något sätt, det är väldigt få böcker som har gjort, alltså det, ja. det absolut är absolut en av de bästa erfarenheterna läser upplevelser när man har läst den ja. för det är liksom det ja, men att läsa är för på något sätt att läsa om alltså, man läser väl om både rent fysiskt liksom, ja. att man tar upp boken igen eller lyssnar på den eller, så är det liksom att texten Marlins tanke har också pratat sätt Och, ja. Och det var det lite grann som jag kände kanske att jag gjorde fel när jag skickade texten under när jag var som inte blev publicerad att, jag både satt när jag skrev om det naturligtvis för det är större men sen jag var lite för, jag kände mig lite blyg så att jag, det tycker de kanske att man är lite töntig liksom hade jag gjort det så hade jag nog äh, Men det kanske inte blivit något journalistiskt på, något sätt, på men, gott ord men när du skriver texter idag du skriver de om ofta då eller hur, gör du liksom att en bas och sen där så du, Nej, men där kan jag bygga på ja, lite mer ja, nej men alltså det är, jag har ett stort dokument liksom, som jag skriver i och så där. Jag börjar alltid när jag skriver ner citaten och sådär, så, där, så att, får, att, det blir, att, att det blir rätt för. Mm. Mm. Man citerar jag på rätt, för det är ju liksom namn, och, och så har jag uppgift att det verkligen stämmer. Liksom, att man kollar en extra gång stavar den nu verkligen så här. Ja, det nu är liksom, och sen sitter jag och. Sen försöker jag alltid tänka liksom, på första från, ja. ja. ja. ja. mm. Var Ja, vad börjar det här så alltså, ja. ska vi. Nu ska jag få ska få läsa intresserade av det här och ska ja. jag sätta Det är fascinerande. Ja, men det, det är som man tänker när man, att, att när man läser då text att det är ett otroligt jobb, jobb det måste vara. Det är inte om att man länge. Reportage, det måste ju vara obehörda För jag kommer ihåg att den intervjun du och jag gjorde, den blev ju på... Ja, intervjun ja, inte. jag vet inte hur många tecken det blev så här, men det var... Jag men jag gillar att läsa om mig själv i alla fall. <laughs> det var en iklass. <laughs> Nej, men menar, det mötet vi hade, det var ett väldigt långt möte med jag vill jag med in oss. Vi satt och pratade länge, det är inte så konstigt, det blir så likvartigt intresse? Ja, även om vi är olika generationer så, så jag menar, är man intresserad av det men för samma sak så flyt till samtalet och tog det andra ja, projektet. För, för det var just det när vi satt och pratade att de använde att det här pratade vi också om och så jag menar, hade man skrivit allting vi snacken, om det hade blivit mycket, mycket mycket mer. Men det är klart, man får i Kilo och Darings, allt det här. Ja. Det är därför podcast-grejerna som passar att Nu kommer allt med. Så tänk på så att säga något dumt det något Ja, det för... är det. Nej, men alltså man blir ju aldrig färdig med det där med det. Alltså, det här det kan hända bland annat. inte så ofta, men det här det är bland när typ, man ska lägga sig scen och sånt, och så kommer man bara ihåg att jag nej men visst, jag borde så med dig i vänt på texten och börjat där och Det de är en ständig process. Liksom, att, de finns alltid med igen. Men det svåraste med att skriva personporträtt i en att Det skriver personporträtt. Ja, alltså... Feminir. Det svåraste är men på något sätt att man känner att det är, väldigt, alltså, det är ett, ett stort ansvar. Alltså, det, det måste bli rätt. Mm. Det skulle vara jä jävligt jobbigt om någon sa att jag kände inte igen mig i din text. Alltså, det... Ja, för det är just det jag tänker. Det måste vara svårt då, om, man, om man inte känner personen mer än kanske mer. Han, han spelar filmen lite då då men <kör> att man ändå ska lyckas försöka beskriva vem är exempelvis Mikael Persberg det måste ju vara jättesvårt att och utifrån den här tiden att man det är därför jag av dem som skriver personporträtter att man lär känna personen när man läser av ja alltså jag gillar ju folk jag är jag är liksom jag är intresserad av folk i store. Alltså, en annan som är svår det är att liksom, kärnan i på sig Det är ju inte alltid samma. Vad är en det alltså, som får personen att ticka? Vad uh, går de igång på? En del kanske inte vill <talk talat> äh, ge en del, det är viktigt. Alltså, det kan... kan. Och, uh, uh, uh, ibland kanske det är liksom ganska lätt att hitta fram till. Proxim. Ibland är det svårt, så då, men men det, det är både en utmaning och. Eh, och eh, någonting som är väldigt roligt att liksom försöka komma fram till det där. Så, vem är den där personen. Kara på vanliga hela Men jag tänker vilken... Om du fick välja levande eller döda, du kan ta en av varje. Vem skulle du vilja göra ett personporträtt på? Vi har vi oss som kommer äh, spont spontant att tänka på som, som misstänktes för att vara ett kärlek. Man själv blir mördrat strax Just, ja. det, det, jag, ja, det är en det intressant story. Det är en absolut drömkvick. Jag skulle ha mer i det Måste jag tänka Och sen var det ju det här så, men i så också är det där om de men det kanske kommer upp något under tidens gång vi får prata lite om annat men fundera samtidigt det när vi gjorde intervjun så så sa du att du skulle lära mig mer om countrymusik ja countrymusik är, ju, är något som jag har kommit att tycka väldigt mycket om. Jag känner, jag känner oerhörd oerhört kärlek till musiken. Alltså, är... Men är det en, en ny kärlek på så sätt? Inte alls, inte alls Utan Det var när jag växte upp eller när jag började köpa skivor mycket. så blev jag bekant med en jag kommer från en kille då, som var sju år och han gillade country jag tyckte det var lite tönt men, men jag kunde inte låta jag bli den. jag tyckte att det var bra när han spelade det ja. Sen gav jag att vi skulle ställa ut i kantkartan när jag var 19. Då hade jag en kantkartan själv, men det gav liksom en liten och en Och det har bara varit mer och mer sedan dess. När jag var så alltså, skrattade folk ofta åt mig när jag hade kantkartan. Men vad är det, tror jag, för mig är kanske ganska mycket. Men vad, vad är det som, som gör det så pass bra egentligen? Är det liksom sårbarheten som finns där? Eller? Alltså, kanske det är så väldigt mycket. Det är både väldigt känslosamt, men så att säga, och, Det finns plats för humor. Och det till drastiskt hyrning. Alltså, det handlar ofta om hjärtasmärta och sådär. Men... Ja. men de närmar sig hjärtat och på ett lite annat sätt än, så att det är mer ap-sak. Ord, alltså ord, Snygga ordvändningar har de till Kampusångar. Dessutom så sjunger Kampusångar ofta väldigt bra. Mm. och för Förmån skete jag en någon fungerande sjunga, det gör väl vi i små fortfarande. Men jag har kommit att uppskatta riktigt skickliga sångare ja. på ett sätt som jag inte bryr mig så mycket om när men har du sett eh, den här Country-serien som heter Nashville? Nej, jag har inte gjort det. det jag har är... tänkt många gånger att är... det ska. Har du sett den? Nu? Ja, jag håller på. Och den är... Det är ju bra Och Alla låtar som är med där är ju skrivna för. Ja. Så de spelar inte... Alltså det är säkert några stycken av Johnny Cash och vet, så här, lite här idag men, ja. men i regel så är det ju musik skriven för serien ja men var kul där, för jag vet en relativt samtida en samtida country som jag så mycket på som heter Mary gung eh, som inte är så känd där men jag vet hon har fått med ett par låtar i den serien och är väldigt glad för det mm. eh, men alltså country Alltså på någonstans nor slår an alltså jag kanske bara mycket an tidigare lite, om jag får lite grann alltså countrymusiken slår an sträng djupt i mig. Så det är lite svårt att förklara men, men, men jag tycker också att nästan alltså, alla riktigt bra rockartister har tagit intryck av countrypett och ja, det kan absolut stämma men om vi säger är det country du lyssnar mest på, eller är det bara ett av många? Ett av många. Det kan jag säga att jag lyssnar mest på det. Jag lyssnar oerhört mycket på musik. Ja. Jag, jag möjligt. ja det var ju så att jag lät det. Det, det var ju så kul när vi eh, jag skulle försöka spela lite cool när vi såg så <laughs> att säga ah att, ja, men jag lyssnade på country så visade du så att jag, jag kunde kanske två tre country artister okay. nutida, det, var, det tyckte jag var kul <laughs> och då vet jag du sa en om visa så att nästa som vi ses så, så ska du få en lista ja men du får sms den jag ska sms en lista absolut det kan bli en lång lista ja men ja men det gör ingenting jag är efter ja, men Det är som jag har känt med Country för att tidigare var min bror och han lyssnade på Country. Ja, så länge jag kan minnas. Uh -huh. Men där är ju liksom Johnny cash och, och den typen, jag är uh -huh. inte så jätteintresserad där. Men uh -huh. så var det när jag började kolla på Gins Veranda där på SVT, fantastiskt program. Uh -huh. Det spelar man mycket, väldigt mycket ingen country och det är där man nästan förstod att. Det är inte dåligt det här. Det är inte dåligt. Nej, det är inte dåligt. Alltså, nu, nu på onsdag så ska ju och det är en av mina favoriter ska ju Killian Welch vara med på mm. varandra. Jag trodde hon skulle vara med nu i onsdag faktiskt. Jag fick det. Så jag twittrade ut någonting för det var min födelsedag. För oh. att jag, kan det vara så att hon är med? Det var kul att hon är med just på min födelsedag, men så det får, var det inte. Då får jag Ja, så. tack så gärna. Den här Joel Alme som, i, som jag också tycker om, han är ju inte kanta, men han kan, var, mycket, det, mycket det var ju med. var Mycket, med sig. Men nu på onsdag, då är Gideon Wells med. Han var det för datorn då, 25 va? Ja. Ja. Nej men det, det, det, det är det som är med country just att det är så vackert på något sätt mm. Det är en coolis. Sen är det ju mycket country som inte är också naturligtvis. Visst är det, så. Visst, det finns det, ju... så är det målt. Det är många många fotbollsspelare som inte heller är bra och liksom ja. många många. Jag ska säga. Ja, alltså vilken ja. bransch man är i, det är. finns alltid många cool. som inte är så bra. Men om, om vi stannar vid musiken men kanske bränder oss, men när liksom, var det också i, i samband hemma hos Ricky Burr-musiken? Ja, alltså det, det fick en kick, det måste jag säga. Alltså, just, just det här. Alltså, jag blev så imponerad av att han kunde de här anekdoterna. Alltså om Rod Stewart och sådär. Och, jag kan minnas fel, men jag tror att han spelade en låt Rod Stewart som heter The Killing of Georgie. Som handlar om homosexuell kompis till en stor symbolist. Så han har just ett gäng eh, bortstater som har så, så, hon och bestod att han var homosexuell. Och gav sig på honom och misshandlade honom eh, väldigt det är allvarligt. Eh, den typen av historier som han drog sådär snabbt då, innan han spelade låten men det, det. det var liksom det var inte bara låten det var inte bara texten det var liksom historien runt ja men det gör det. det är intressant för att jag drömmer ganska mycket på Rolling Stones fram till Exide of Street efter den skivan vill jag inte lyssna på. Du har god smak, du sa ja. Stone 64, till du Det är grymt. Men det var ju, det, det är kul att höra liksom att Sympathy för till exempel, där här med ap -ljudet. Det var ju Anita Polenberg och Keiths... Hon var väl tillsammans med Keith efter några hade Jättebra. Det var, det var ingen bra taxer. Nu skulle du åka på någon picknick med Brian och Keith och Anita. Han blir, sjuk, han blir både sjuk och sen Keith har hans brud samma dag. Det är inte särskilt kul. Nej, inte särskilt. Nej, men för det är sådana grejer. Jag tycker att det var väldigt kul att bara ha det i bråket. För då tänker man på det, ah, det där, är. Men på Stone, ska jag bara flika in då, då Har du hört en låt som Del Doctor på Vegas Ja. Det är lite country-influencer Eller skit för Genie Det är också country Ja men han, Keith har väl så mycket han, han gillar ju country Jag gör för att han sa någon och att den musiken han gillar mest är liksom blues, country ja. och reggae ja. Har du sett dokumentären om Keith Richards eh, På Netflix? Bitar av det är tyckte... Väldigt bra, eh, väldigt ja, jag... rolig tycker jag verkar ja, men, Han verkar ha varit så Ja men Jag lyssnar på intervjuer med honom mm frågan och det verkar som de många många låtar om polis här ja de har stört mig hela livet nästa jag jag dem eller nånting <laughs> ja, han har tagit ut en plattar, en ny solo platta är inte så det är faktiskt riktigt bra är... ja jag bara fissa låtar och det, det det märks inte att han är liksom 72 Nej, är... För jag, jag tror ja, han är för 43 20 december för, mig. för då var det mor mor sig 20 december ja, så, så, så, så, sådana datum att du har ingen uppfattning träffade Ja, det blir förtönligt jag så jag tänkte. Men, men jag men det är bra. Man kommer ihåg saker och ting på, på såret. Nej, men det är ju det. men Det är samma sak med musiken. A den. påverkar en musik, musiklåt eller skiva eller bada så. Det är vackert vackigt. Alltså det är ju alltså, så. Det, det gör ju så mycket människor och det kan vara liksom så att det kan vara både om det ska säga trendy artister likvärdigt som liksom mainstream grejer. Jag är så jag är liksom överförälskande Katy Perrys musik. Det är liksom, just nu är det liksom bland det bästa. Och, ja. Ja, det är liksom bland det bästa jag lyssnar på. Det, det är absolut inte min... Hon verkar ha rätt värderingar med Facebook. Jag har sett att och twittrat lite grann. Hon har dykt upp mitt flöde ibland ska ta och lyssna på Hon, ja, hon, hon sa någonting att om uh, Hillary Clinton kommer kandidera så skulle Kate göra, Kate göra låten där. Mm. Okay. Så hon, hon... Ja, där kan man väl beundra henne. Ja. Det, som det var kul när tog hon in henne för det är ju en namn som dyker upp ofta. Ja, men det, jag, hon är det, väl en av de största... Ja, materialen. men det är det som är så skönt att det var, egentligen är jag inte... Jag, jag brukar inte gilla om liksom såhär... Vi säger Tuggen i pop. Det brukar Nej. inte vara min grej. Nej, hon Tuggen i pop. Ja, jag tycker var det. Äh, äh. Eller, eller så var det, bara... det kan vara att ha det är med. I... Jo, men det var det. att Så bara kom jag över det på något. Jag vet inte hur det det var. Det var bara jag bara satt och lyssnade. Och så använde jag appen Shazam. För att visa vilken låt det var. Och så bara, vad fan är det här Kenny Perry? Jaha. Alltså. Jaha. Ah, ja, så skämdes man lite där först. och Så jag bara tänkte jag att ja ah, då måste vi ge den fan. Så gjorde man ju det och det är liksom Jag tog det på om så inte ber någon nej inte det för tidningens ju verkligen därför när en kuk, Det var nog i vi har Och den kommer ihåg. Ja, för, för det är det som är så skönt med musik. att Det finns någonting överallt. Ah, ja och Där det är liksom, det, det är så skönt att bara kunna ha en bra playlist och bara lyssna på ja. fina saker. Ja, jag, jag, jag har det helt med. Musik, alltså jag lyssnar på musik flera timmar. Men det är, tänkande, när du började köpa skivor då var du, du var ju, varit med från LP till äh, kassett och finns med också och till CD. Och nu då bara vanliga filer. Men hur, hur känns den utvecklingen egentligen? Ja, alltså det är lite konstigt på något sätt. Jag såg nu skivaffären väldigt mycket. De var ju en ja. mötesplats för skärsförande, får man ju säga. Liksom. Ja. Det var ju folk man kan springa på det, men man kan inte ens visste vad de hette. Men, men personer stod att vi på liksom. Ja, liksom, man nickade åt varandra och sådär. Det var ju en samlingsplats för vad som gillar musik. Det finns ju nu mer digitala mötesplatser, typ... Sådana här tisdotemsy, vad heter det, gästböcker och sånt där? Alltså, uh, yes. fanfrågor och sånt där man kan diskutera. Ja. Jag saknar skriftfärg. Jag hade ju rätt så mycket vinylskivor Nyrkoski, jag fick sälja uh, dem. Jag undrar, fick så många pengar. Och sådär. Och sen byggde jag upp en stor serie, som vi heller, stor, stor. Rätt, rätt som många sådana. Nu mer köper jag det mesta digitalt i iTunes. Uh, ja. jag, är, jag är ingen. Uh, Ingen sport i farmen eller så det är ekonomiskt att vara föräldra. Jag vill äga. Nej, jag är inte exakt samma sak. jag gör Peter av att en skiva från iTunes. Det var någon som i fjorton år långt går ut och kände att, jag hade att äta. det får vara värter. Det får vara Men annars, jag, jag är sån här man lyssnar på Spotify... Jag är ju även en man lyssnar på Spotify och märker att det här är sjukt på dem... Då köper jag det. Sen finns det vissa artister man vet att... Ja, ah, men det här kommer falla mig i smaken. Och, men jag tycker så här, Jag tycker det är lite synd om den, den kommande generationen då... Som är kanske fem år idag som, som får upptäcka musiken genom telefonen. Sen är det ju det också. Nu kan jag liksom under en album utan att det någonting det är bara det är häftigt, alltså, jag menar jag har min iPod i byggsfickan 20-20 tusen och någonting i den som ja. men, det, det är ju fördelen men samtidigt vill jag vill ju kunna sitta hemma när man lyssnar på x i -O Mainstream mm. och sitta och läsa det samtidigt som jag hör den och sjunger Tumbling Dice eller vad det kan vara det är en grym bra låt, det har jag Äh, nej, så är det ju. Äh, just det att skit ska ha någonting i handen. eller sk skivportal, text texthäft är det. det är samma sak med filmer tycker jag. Jag köper alltså, lätt två, fyra filmer, en film i veckan. Liksom. Det är bra tillhör. Det behövs någon som håller den industrin under armarna. Alltså, det, det får inte försvinna. Så, det är lika lite alltså, förbaka. Ska det här med läsplanta sånt slut, vanliga böcker. Så jag skulle tycka att det var väldigt tråkigt av många anledningar. Det är samma saker som som skivarna. Så gå in i en bokhandel och bara kolla. Jag, jag, tycker, jag, jag tycker om sådana miljöer. Jag trivs på en bokhandel. Jo, men jag. Nej, det är visst. Jag tror jag bara har köpt... Jag köpte en engelsk fotbollsteam via, via Paypal var det. Det var mm. när man fick man fick betala vad man ville och så tänkte jag ja, jag får väl ge en kund, det är liksom bara 15 spänn fick jag ge totalt, så det får man väl vara. Men annars, jag vill ju jag vill ju inte ha utan det, det är samma sak där. Det är hellre att det tar nu när man, när man säger jul och man ska läsa på släkt, hellre att väskan är tung för att det ligger några böcker där. Och har en läsplatta och har fem, sex böcker där. Absolut. Sen får jag så ont i ögonen framförallt så det är skönt att ja. läsa. Ja, men det Ja, men just det här böcker, att, ha, att ha böcker rent fritt det är snyggt i en bokhylla. Ja, man ser rent, smart ut, framförallt. Ja, men alltså, det är fint, tycker jag om. Alltså, mm. Man kommer hem till dem och går och tittar på boken. man har för Det är det första jag gör. Alltså. Man kan ju inte plocka fram någon läsplatta. Liksom. Men det, det, alltså, det här att kunna ta ner en bok från bokhylla och hålla den här och bläddra fram till en ny sida. Alltså. Utan att, tjäna, utan att känna utan för väl jag får bilder i huvudet hur ditt vardag som skulle kunna se ut ja. det är liksom så här jättemånga cd eller lp eller vad ja. det nu och sen ganska många böcker och filmer ja. och så där ja. Så ser det ut utan mig. ja men även där är vi ja. lika då. Ja uh, det, det är beror då nej, ja. nej det är, det är mycket sånt alltså det... Böcker överallt, tycker jag, de hamnar i bokfyllande överfjordade, de hamnar liksom tra, travade lite här och här. Nu har jag vid sängen har jag en, en stol och på, den stolse, på den stolen där är det liksom de höga travade böcker. Och nu är jag fylld och de som säger så fick jag fyra böcker, nu ligger de där och parallelläser lite grann. Men visar hur många böcker skulle du tro att du har i detalj? Oj! Hur många böcker? men det är även hul där antagelser. Åh ja, nej det är, ja kanske några så tusen. Så det så pass. ja jag har haft mycket mer böcker än så. Alltså. Ja. Jag har fått förhålla många böcker diggare. Jag har ingen aning om några Det är kanske bäst, det är kanske bäst att inte berätta. Ja, jävla. Ah det kan man. <laughs> nej men för det, det är som du säger, någonstans... Man märker ju också att sen inte med, med när du jobbar som journalist så är det ju väldigt bra oh, att ha läst mycket. Då vet att alltså man får ju tips hur man kan skriva en brygga till exempel eller hur man, vilka ord man kan, man kan använda sig av. Det märker jag ju, Jag är bara kan liksom, blogga lite på egen hand. Liksom sådär. Efter att man har läst den. Ja, nu har jag köpt Stockholm Delita. Ja, det är det ändå. Svårt, det är också. Det är, man lär sig jättemycket där också. Hur man kan skriva ja. meningsbyggnader, Om hur meningsbyggnad. Både, både använda längre meningar. Och, och vart ska man sätta komma. Till. Det är en jättebra utbildning i hur man ska bli en bättre skrivare. Absolut. Jag håller helt med. Nej, alltså... Man läser mycket så, alltså att läsa och skriver också är på något sätt samma sak. Det, det, är liksom, det hänger väldigt tätt ihop. Alltså, tycker man om man läser så bör man nog skriva, om man inte vet. Man alltså, kanske börja det där och kommuner på läsa. Det är ju just att, att läsa för mig är som jag sa innan, det är läsa om det. Man läser ofta om i alla fall. Det mesta som jag läser läser jag på kanske att man. Man läser om det har medet på sidan och sånt där. Ja. Det är samma sak så kan man skriva. Man skriver om det. Ja. ja. Nej, men det är just det. Ju när man läser sig någonting. Att man får ju så mycket för det. Dels blir det förhoppningsvis underhållande. Du lär dig ju någonting. Ja, vilka ord man kan använda och så vidare och så vidare. Du kan få ett helt annat tankesätt både och sådana där saker. och Böcker är ju ofindrig. Det, det är ju minst lika bra utbildning som att för jag hävdar att mycket av det jag har lärt men det kanske inte är nödvändigtvis från skolan. Det kan ju berätta på olika grejer där. men Mycket beror ju på att man har sett så mycket film. Visst lär man sig också. mycket av det, absolut. Jan G. Andersson, politisk cheffrihet i Vånundpusten som skrev en journalist som är en jättekvist chef dessutom. Han, eh, han sa en gång att eh, är man en viktig journalist så har man ett referensbibliotek hemma. Ja. Och det känns lite skönt att alltså, Men det har ju de verklighet. Ja. Då är jag väl en journalist. Det är, ja. det, är, det är lite så egenblick Det är ganska Nej, ja, men det är just det. Men det finns så pass mycket och nu när podcasts också kommer och blir stora. Det, det är så mycket man kan... Men ta som Peter dokumentär, de är ju hur bra som helst man lär sig så mycket om och för mig då som är relativt ung, man lär sig hur mycket, hur, hur var 90-talet verkligen med, med och, alltså, jag lade jag upplevde ju inget sånt, jag var med lasermannen, jag hade ju knappt lärt mig gå liksom, det var och sådär så jag, jag tänker att man, det är nog viktigt att och, och konsumera mycket media för att man lär sig så oerhört mycket så är det, alltså, du har ju en fördel där, då är det att du vill jag känner, jag gick inte med allt jag vill man, man blir när man blir så att musik, musiken på något sätt det kommer först och sen böcker ofta läser jag samtidigt som jag lyssnar på musik då. Men när där om som finns lite grann. Jag hinner inte allra, Jag skulle vilja. Det är jag att jag har en bra avval på också. Ja. Jag har men när ska jag ska in och lyssna på honom alltså? Ja, den, jag, inte, jag lyssnar lite och den, den är som hans texter. Ja, ja familjärliga. Så fan det måste ju också. Lyssna. Ja, det är liksom veckans höjdpunkt. Okej. Okay. Så, så är det en av ja, för är min podd. Ja, ja den är, är i tvist. Ja. Nej, det är Nej men alltså jag känner det alltså, hur ska jag himla sä alltså, det... ja, men att alltså, du tar i tid men jag gör så att så fort jag har en ledig tid om det är så bara att jag ska gå och hämta posten, på lite då mm. Smart. Är man ska så gå här, andre, Ibland det... blir det ju bara fem, tio, men det får man ta. Ja, nej, men det är smart. Ja, men det är ja, det, är lika, det är egentligen. Alltså, men, nu, när vi har gjort den här podcasten så ska jag gå och hallar. och Då vet jag att jag kommer och lyssna på musik när jag går. Det gör jag alltid. Då, ja. alltså. uh, det, är, men alltså det tar det, kanske tid, men man hinner höra det också. Och då blir, man, då blir man lite glad och då får de man bor med, då får ju de en terrenligare... Ja, man känner på att jag är rädd om min tid för att jag försöker ja. maximera, maximera ja. njutningen. Den njutningen kan ju ge, ge mig själv, liksom. Ja, men jag är ju så, så, är så att så fort jag hjälper att gå, är ju lika viktiga som att på sig på skor. Ja. ja, men det håller jag, absolut. Jag, jag tränar mycket på Malikas faktiskt. Ja, jag med faktiskt. Alltså, jag har på Västra, eller? Ja. Vad att jag ändrar oss med förhållande där. Det gör jag det tre gånger i veckan. Ja, jag har också något sånt. <laughs> men Lus, måste vi ju för, för förhållande oss Jag har rådat faktiskt nu innan jag fick kortare ner mitt pass lite grann så skulle vi hinna möta dig i tid. Men jag lyssnar alltid. Jag, jag börjar alltid med att gå bandet en stund och sen kör jag mitt styrkepass. Och musik gör jag hela tiden. Någon gång då du och lyssnar på podcast, eller din eller, eller, eller någon annans podcast. Jag har lyssnat lite på en egen podcast på, eh, jag tror det är BBC som handlar om kända britter vad de skulle ta med sig för skivor till en ordning vad heter det? är det Desert Island? Desert Island Discs tror jag ja, Keith Richards, vad är med då? Ja, My ja, mycket blues, just väldigt ja, mycket blues ja, du känner till ja, nej men det är våra ordning jag har en konstell också med här. Men såna är ju faktiskt... För många gånger, om det är rena... Det är därför jag tänker här att det här har inte varit en intervju. Det har varit ett samtal. Ja. För hade vi sett hemma måste jag hade samtal varit ungefär likadant. Det hade det. Men Sonja är ju så pass intressant För det säger ju mycket om... Okej, okay, du får ta med dig tio skivor. Om du skulle ställa en förhållande med... det hade jag börjat tänka en månad på det. Bara för att göra sig själv direktvis. Och och men sen, det är ju... Jag har alltid jämnt tittat på det. Jag vet att det finns en miniserie på YouTube där med för gamla punker och artister där, som heter Where, Where's in my bag? eller What's in my bag? Då får man ta liksom, tio punkskivor som har betytt mycket. Okay. Och det är också när man hör. Dem, ah, men det är den här från det bandet och, och den har betytt si och så. Det, det är ganska hårt klippt så det blir bara två meningar ja. om varje. Det låter som något som jag skulle gilla. Punken var ju. Alltså. När jag var hem och så gick i bok och sa hur häftigt det hände var liksom hans alltså anekdot och skivor. Och det var just mängden var, man hade väl sett, när man folk hade kanske 10-11, ja, Man kände man själv också. Men att en del av den musiken som spelade det var mer anekdot, man minns inte själva låten. Men senare, alltså ett halvår senare ungefär så kom ju Punken och Pistols så sådär. Och det är upp ändå uppe på det mm. jag tyckte Det ja, tyckte alltså jag var så hoppigt att jag inte fanns. Det. Det. Alltså när ja, det jag hade det. Sex Pistons första gången på radion. Jag gick upp på mitt rum och slog sönder. Alltså, jag det var det. Var, och det var inte jag seri, utan det var det. Jag var bara tvungen att göra någonting, ja. liksom, något väldigt drastiskt. Ja, det, är, det, det är det som är så intressant med Sex Pistons. Det var väl 77-79 de fanns. Mm men så mycket någonting. 78, ja, 78 ja. till den Men det är att de har budget så mycket. <gå> eller tar som det är De ja. fanns fransilvisen legen till 70 ja. var det. 66, 71, det, var det. Men de har budget så sjukt mycket. Menar, så är det. ju på att det är en ja. grandpa. som stor var. Stått under flera år. Men eh, han är, är alltså. Han kommer betyda åt mycket. det är jag... det bara verksamheten i kort tid. Men nu vet jag vet inte vad den heter med på Parsons. Men den här skivan det är ett ljusblått omslag. Och sen hans ansikte. Det är väl Graevis Angel. Va? Sjukt bra. Det det är det, den, bra. den Fantastiska död av Mamelle och ja, Men de hade väl någon generation där? Var det väl? Det... Ja, det vet man inte riktigt. Det är lite mykdomsbordet, lite ja. hemligt. Men det var så att när han dog då, Så fick inte hon komma på begravningen. Grant ja. Parsons fru satt i stå för det. ja. ja så att äh, Grand Parsons det har jag ingenting med det här ja, men jag, bara, jag hittade för ett tag på, äh, det var nog på Facebook eller med en Twitter Grand Parsons har ju en dotter Polly ja. som, äh, hon blev föräldralös rätt tidigt för Grand Parsons ja. dog i 73 och då var det var på typ 10 år ja. mamman dog också ja. alldeles så tidigt både hon och Grand och missbrukade, och ja. var ju liksom, minstbrukare men hon, Polly Parsons driver ett Behandlingshem för uh, rehabiliteringshem för att hjälpa för, för, miss, för hjälp Ja, det så och, som, som, uh, ja, och det är väl i det hus där hon växte upp. Ja, ja. Uh, söker du på henne så kommer du hitta. Det heter typ, det är något som han spelar på den parsens uh, musik jag minns Ja, men det ska jag definitivt på. Men för att liksom avrunda här lite, vilka, vilka är, så kan du nämna några bra musikböcker du har, du har nämnt, för jag måste läsa några nya kända. Några bra böcker om musik? Nej, det skulle ställa, du fick, ju bra, fick alltså, ju bra kritik. Ja, läs som För den, som, och de för. För den skulle, som jag förstod så skulle inte den vara så där skrytsam som många år Nej, han är, nej det är han inte. Han är inte skrytsam. Han gjorde är, han är hållande. Boken är för lång. Den var lite för men det var väl 700 640, eller... sidor. Ja. Men, men det läser Bob Dylan som var. Jag är ja, Det är också så här jag hävdar Dylan. skriver <skratt> ja, Jag hävdar att jag är svårt för honom. Jag kommer ändå på att jag har ju ganska många låtar i mina playlists. Dylan... Eh, han är värden egen. Jag ser inte in på allt här, men Han är Vi får ta dylan avsnitt. in. Ta dylan också alltså, näst... Det är dylan monologen eller något. Ja, du, du, du får på om. Är Kit Sweetes livet? Har du läst ja, den? jag har. Läst också den. Myke Davis självbiografi. Jag gillar. Jag har ingen eller, jag har ingenting mot jask, men inte min musik. Men hans självbiografi är jävligt. Myke Davis. Mm. Det är ordur att öka mot det med kidserna det var en god detalj där det är rolig, det är ganska löjligt egentligen när han pratat om mycket jägers äh, äh, ja, privatare delar. Ja just det, just det. att det var en och splittrade bandet. Just det. är där man mycket ego med sig. Ja, ja, ja. Man kan säga inte sådana saker Nej. som kan förstöra ens ens, ens ego. Jag, jag för Guds skull inte det. Nej, det var, väldigt, han... det var en väldigt underhållande bok. Jag blev förvånad över att han aldrig sånt minne. Att han var förrättad scout. Eller att han, han såg sig Väldigt ett så forträttad scout. Ja. Eh, en eh, väldigt eh, intressant Men Han är ju väldigt, väldigt taggat också. Jag hörde någon intervju med honom. Det var någon komiker. Ja. Också podcast naturligtvis. Ja. Pongkos heter What the fuck? Ja. With Mark Marrow. Ja. Han är, ja, intervjuerna i sig är inte alltid sådär bra. Men då var Keith med där det, det är ju att han är så rapp hela tiden. Var som för, då frågade så så han såhär. Så sa han liksom bara får börja dugga öka. Eller var det inte kul i skolan? Eller någonting? Ja, han, är, han, han är slängd i käften som du säger. Han, han, är, han är rolig. Han, är, han verkar inte ta sig själv allt för allt. Och han har ett fint bibliotek. Det kan man ju se en bild i boket Livet. Och... Ja, det, är just, det, är ja, det är en väldigt beläst person. Alldeles uppenbar faktiskt kan vara till med mer beläst eller en så som kunde ställa ja, det. Men ja, det. man kan det hit, det var... Man märker ju att hit. Man vill ju ofta tänka sig att han bara är hård och ja, men, lite dum i huvudet och gör dumma ja. saker. Men jag, jag är helt säker på att han är mycket, mycket skarpare än vad folk vet om. Ja, jag tror du Jag är övertygad om att du var rätt. Alltså, visst är det. Ja. han det. Sen må nog han berör i alla fall med tanke på alla hans framgånger och sådär. Men det märker man ju lite. Är dock man har sett hela, men han är ju inte tråkig. Han, han, han, det är mönkens att han vet vad han snackar om. Och, och sen saker. sak. Att... Det, ja, nej, det, är, det verkar vara intelligent och används väldigt mycket. Men det var nog det. Men jag får, jag får tacka vad du slädde upp. Ja, tack själv Niklas. Det var kul. <laughs> det var väldigt kul. Tack The number you have dialed has been changed. The new number is...